Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lahum yudlil falaha dia lah. Wa ashadu alla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu, atakullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Ya ayuhaladzina amanu, atakullaha wa lazhi khalaqakum min nafsi wahida, wa khalaqa minhaa zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa atakullaha aladzhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhaladzina amanu, atakullaha wa kulu qawlan sadeeda, و لكم ذنوبكم وموت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عز الله اياكم سيكون درسنا اليوم عن تفسير توحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إلى الله فر هذه الرحمة لي الله سبحانه وتعالى الحمد لله Segala puji dan syukur kita senantiasa wajib manjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tulalan kita, junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pengajian dari kitab yaitu kitab ut-tawhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan kita telah sampai pada bab yang kelima bab tafsirut tauhid wa Allah wa syahadati alla ilaha illallah Iaitu bab tentang tafsiran makna tauhid dan makna syahadah Allah ilaha illallah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pekan yang lalu telah kita bahas tentang makna dari tauhid dan juga telah kita bahas tentang makna la ilaha illallah Bahawasnya la ilaha illallah Artinya tidak ada sembahan yang berhak Untuk diserahkan ibadah Kecuali hanya Allah SWT Hal ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang menyatakan la ilaha illallah Artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah SWT Tafsiran seperti ini Bahwasanya lah ilah ilallah artinya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang beri rizki kecuali Allah adalah tafsiran yang kurang, tafsiran yang tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrikin Arab. Setelah kita mempelajari tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengamati dalil-dalil dalam Al-Quran sangat jelas bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pencipta mereka. Ya? Wala in saaltahuman khalqas sammawati wal ardh la yakoolunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang musyrikin Arab. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka sungguh-sungguh benar-benar mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas bahawasanya mereka mengakui Allah adalah maha pencipta. Bahkan bukan cuma itu, kaum musyrikin Arab bukan hanya mengakui Allah pencipta. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai macam bentuk ibadah diantaranya mereka... ya ya memberikan ya hasil sebagian panen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka berbuat kesyirikan selain mereka berikan kepada Allah mereka juga berikan kepada sesembahan-sembahan mereka di antaranya misalnya mereka juga melaksanakan ibadah haji ya, sebagaimana disebutkan dalam sahih muslim tatkala mereka berhaji kaum musyrikin Arab maka mereka bertalbiyah Malak baik, Allahumma malak baik, malak baiklah syarikat Yang artinya, Ya Allah kami penuhi panggilanmu, Ya Allah. Ya Allah tidak ada syarikat bagimu. Hanya saja mereka tambah talbia mereka. Illa syarikan huwala, tamliku huwamamala. Kecuali syarikat yang kau izinkan, Ya Allah syarikat yang kau kuasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Oleh kerana telah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya, kau menceritakan Arab, tidaklah mereka menyembah patung-patung kecuali patung-patung tersebut hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Sebagaimana sembahan, di antara sembahan mereka adalah lata Yang kata Ibn Abbas dalam sahih Bukhari Lata itu adalah rajulan soleh Karena yalitus sawiq walil hujjaj Dahulu dia membuat makanan Dan dia bagi-bagikan kepada para jemaah haji Tetapi kalau dia meninggal dunia Maka dibangun di atas kuburannya patung Jadilah lata ini disembah ya, Bukan karena patungnya Tetapi patung ini merupakan simbol dari sesuatu Yaitu simbol dari orang soleh Sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Patung Isa. Bukan patungnya. Ya. Bukan patung yang mereka jadi utamanya. Tapi patung itu hanyalah simbol dari Nabi Isa AS yang mereka sembah. Sebagaimana agama-agama yang lain? Kita dapati agama Hindu tatkala mereka menyembah patung-patung. Patung itulah bukan yang mereka yakini memberi kemodorotan secara langsung. Tidak. Tapi patung-patung tersebut adalah simbol dari dewa-dewa mereka. Ada dewa ya Brahma, dewa Siwa, dewa yang lainnya, dewa Wisnu. Demikian juga. Orang-orang Buddha, tatkala mereka menyembah patung Buddha, bukan patung-patung itu, ya, bisa mereka mereka tahu patung itu mereka buat sendiri. Tapi patung itu merupakan simbol, simbol dari suatu ruh atau suatu dewa. Ya. Mereka sembah adalah Buddha. Ya. Oleh karenanya, ya, tidak masuk akal jika kita meyakini bahwasannya orang-orang Arab dahulu mereka yang membuat patung itu sendiri, terkadang dari batu yang mereka pahat sendiri, terkadang mereka buat patung dari dari eh, Kue dari adonan tepung. Kemudian mereka meyakini bahwa tepung yang mereka bentuk jadi patung ini adalah pencipta alam semesta. Tidak, mereka tidak sebodoh itu. Apalagi disebutkan bahwa sebagian mereka tak kalah lapar, Tuhan yang mereka makan. Ya, Artinya mereka bisa bikin ganti yang baru. Hanya sebagai simbol. Jadi bukanlah jangan sampai kita eh, merasa betapa bodohnya mereka sehingga mereka membuat patung yang kemudian mereka yakini. Patung yang saya buat ini yang telah menciptakan saya dan telah menciptakan alam semesta. Mereka jadi demikian. Tapi patung-patung itu hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Olek kahnya, tatkala ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian menyembah patung-patung tersebut? Maka mereka menjawab, mana abduhum illa liukoribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung orang soleh ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain kata mereka, ha ulai shafa'ahuna Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Tafsiran tauhid yang benar Bukanlah tidak ada pencipta selain Allah Bukanlah tidak ada Pemberi rezeki selain Allah Itu diakui oleh orang musyrikin Arab Diakui Tapi yang benar Makna dari La ilaha illallah Artinya tidak ada Sesembahan yang berhak disembah Kecuali Allah La ilaha Kenapa? Karena kalimat ilaha Dalam bahasa Arab Diambil dari ilaha Ilaha artinya peribadatan Dan ilah itu dari wazannya fi'al Maknanya maf'ul Seperti kitab Maknanya maktub Kitab artinya suatu yang ditulis Demikian juga ilah Maknanya ma'luh Suatu yang disembah Kalau kita kembalikan Dari segi bahasa artinya La ma'luha Illa Allah Tidak ada sembahan yang berat disembah Kecuali Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ibadah Hanya semata-mata untuk Allah Dan kita telah berikrar Dalam surat kita Iyaka na'bud Hanya kepada engkau lah ya Allah Kami beribadah Ya kami tidak beribadah kepada selain Allah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itulah hakikat dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah mengambil syarikat bagi Allah, mengambil tandingan bagi Allah. Bukan artinya syirik, orang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Yang namanya syirik iaitu orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah musyrik yang hakiki. Dia mengambil tandingan untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dan sungguhnya masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala maka janganlah kalian menyembah bersama Allah selain Allah artinya jangan kalian menyembah Allah juga menyembah selain Allah ini namanya syirik beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini menyebutkan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah tauhid itulah syahadat la ilaha illallah Ya. Karena dalam sebagian dalam hadis Muaz yang telah kita sebutkan, fal yakun awwala ma tadu'uhum ilaihi syahadatu Allah ilaha illallah. Tatkala Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke orang-orang Yahudi ya, di negeri Yaman, maka Nabi mengatakan jadikanlah dakwah pertama kali engkau yang dakwahkan adalah syahadat Allah ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain ila ayyahu sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid itulah syahadah Allah ilaha ilallah Oleh karenanya tadkala Nabi SAW bertalbiah Waktu haji Nabi SAW mengatakan lab baik. Allahumma labbaik, labbaik La syarikat laka labbaik Ya Allah kami penuhi panggilanmu Ya Allah tidak ada syarikat Bagimu kata Jabir bin Abdillah Falabbabit tauhid Nabi SAW bertalbiah dengan kalimat tauhid Jadi kalimat tauhid itu apa? Ya itu la ilaha ilallah Tidak ada yang berak di sembah Tidak ada syarikat bagi Allah Ibadah hanya diserahkan kepada Allah subhanahu SWT ada orang yang berkata Sebagian orang karena tidak paham tentang tafsiran Tawiti Mereka mengatakan Yang namanya syirik Itu kalau kita menyembah berhala Kalau kita meyakini Allah Maha Pencipta Apapun yang kita lakukan semuanya hanyalah sebab Maka itu bukan syirik ini dilakukan diserukan oleh sebagian da'i Sebagian orang Mereka pakai jimat-jimat Kita bilang itu syirik Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Inna ruka wa tamā'ima wa tiwa latashirkun Sungguhnya jampi-jampi Jimat-jimat dan pula syirik kata mereka ini hanya sebab selama kita meyakini Allah yang memberi pertolongan ini hanya sebab itu tidak tidak syirik. Kalau kita bilang kenapa kamu ya meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kata mereka, Allah telah memberikan kemampuan kepada ya kepada mayat tersebut untuk membantu kita, tapi kita yakin ini hanya sebab yang menentukan siapa Allah Subhanahu wa taala. Selalu demikian. Ini salah seperti ini. tidak. Ya. Kapan kita menyerahkan ibadah kepada Allah, orang-orang musyrikin juga demikian. Mereka tidak menyerahkan ibadah mereka kepada patung-patung yang merupakan simbol orang soleh, ya. bukan meyakini bahawa orang soleh tersebut mengatur alam semesta tidak. Tapi mereka menyatakan ini sebab untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat yang saya tadi sudah bacakan yang diabadikan oleh Allah dalam Al Quran tatkala mereka ditanya kenapa kalian menyembah Allah menyembah patung-patung orang soleh? kata mereka mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahizulfa kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian orang menyangka yang namanya kesyirikan kalau kita hanya menyembah patung ya. padahal kita tahu bahwasannya, namanya kesyirikan adalah menyerahkan kepada ibadah kepada makhluk siapapun makhluk tersebut Baik malaikat, baik jin, baik nabi, baik wali, siapapun makhluk tersebut Kalau kita serahkan ibadah kepadanya Maka itu merupakan bentuk kesyirikan Oleh karenanya, ayat yang dibawakan oleh beliau, oleh penulis dalam bab ini Akan menjelaskan tentang syubhad kerancuan pemahaman Yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat al Isra. Ayat 57 Ulaika, al-Ladin yeduuna, ila Rabbihim al-Wasiila. Ayhum akhribu rahmatahu, wa yaqafun adabah. Inn adab Rabbikahana mahzura. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Mereka orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada sekelompok makhluk. Sekelompok makhluk ini yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka ini sendiri ternyata mencari al-wasilah kepada Allah. Al-wasilah artinya kedekatan. Nanti kita akan bacakan tafsiran para salaf. Dan mereka ini berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Mana diantara mereka yang paling dekat kepada Allah? Wa rahmatahu. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna Dan mereka takut dengan azab Allah. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahasanya. Di antara sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin Adalah orang-orang soleh Yang mereka juga berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah Mereka mencari wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi, jadi jangan disangka bahawa yang disembah hanyalah patung-patung Tidak Bahkan kita tahu di antara yang disembah oleh Nabi Isa orang soleh Di antaranya para malaikat Di antaranya Uzair Yang mencatat taurat Orang-orang soleh Jadi jangan disangka Namanya musyrik kalau hanya menyembah patung Tidak menyembah orang soleh Menyerahkan ibadah kepada orang soleh itu juga merupakan kesyirikan. buktinya ayat yang Allah bawakan ini. kita bacakan sebagian tafsiran para salaf ya. di antaranya dari Ibn abbas radhiyallahu taala dia mengatakan kana ahlusyirik yaqulun na'budul malaikata wal masiha wa uzairan. mereka kaum musyrikin arab dahulu mereka mengatakan kami beribadah kepada malaikat dan kami beribadah kepada nabi isa dan kami beribadah musyrikin seluruhnya musyrikin arab dan yang lainnya ada yang mengatakan kami beribadah kepada malaikat ada yang mengatakan kami beribadah kepada Al-Masih, isa bin maryam dan ada yang mengatakan kami beribadah kepada uzair <tuk> wahumul ladina yad'unah ya'nil malaikata wal masih wa uzairan dan mereka inilah yang disembah malaikat uzair dan nabi isa yaqtubuna ila rabbihimul wasilah mereka sendiri sibuk untuk mendekatkan diri kepada allah subhanahu wa ta'ala jadi sementara mereka diibadahi, sementara mereka sendiri sedang sibuk untuk bisa dekat kepada Allah. Ternyata ada orang-orang yang beribadah kepada kepada mereka. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala tatkala menafsirkan ayat ini. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Nasun minal jinni kanu ya'buduna, kanu yu'baduna ya fa aslamu." Ini ayat ini turun kata Ibn Mas'ud tentang kisah sekelompok jin. Ada sekelompok jin, dulunya jin ini nakal, gitu. jinnya ini sesat. Disembah oleh manusia. Jin kafir, jin musyrik. Ternyata disembah oleh sekelompok manusia. Ternyata jin yang musyrik ini masuk Islam. Yang disembah ini masuk Islam dan dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun manusia manusin tetap menyembah mereka. Mereka tidak tahu bahwasannya. Jin yang mereka sembah telah masuk Islam dan berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini tafsiran dari Ibnu Mas'ud kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslama al jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim sebagian kelompok dari jin disembah oleh sebagian kelompok dari manusia ternyata jin yang disembah ini sekelompok jin yang disembah ini masuk Islam dan manusia yang musyrik ini tetap berpegang dan menyangka jin yang mereka sembah masih sesat dan mereka terus berada dalam kesyirikan ini diantara tafsiran para para salaf. Oleh keranya kalau kita perhatikan tafsiran para salaf tentang ayat ini, silakan Bapak-bapak bisa buka tafsir Ibnu Katsir yang paling sederhana, yang beredar di tanah air kita dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin yang lebih semangat lagi silakan buka tafsir At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari membawakan riwayat-riwayat yang banyak dari para sahabat tentang tafsiran-tafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dikunjungi ke kalangan tabi'in, ya, baik Mujahid Kota Adah dan yang lainnya disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tobari dalam tafsirannya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana tafsiran yang benar. Tafsiran yang benar tentang ayat ini. Ternyata kalau kita perhatikan, Ibn Mas'ud dalam Sahih Bukhari menyatakan, sebab turunnya ayat ini <coughs> adalah kisah tentang sekelompok jin yang disembah oleh sekelompok manusia. Ternyata jin ini masuk Islam. Setelah jin ini masuk Islam, yang manusia tetap aja melakukan kesyirikan dan jin ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dalam tafsiran Ibnu Abbas disebutkan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah malaikat kemudian apa jin eh malaikat kemudian Isa dan Uzair. Kedua tafsir ini tidak ada pertentangan. Meskipun sebab nuzulnya ayat ini berkaitan dengan jin tetapi kalau kita perhatikan dari keumuman lafal Allah mengatakan ulailakal ladzina yad'unah. Dan kita tahu bahwasanya ladzina di sini adalah isi mausul dalam kaidah usul fikih memberikan keumuman. Artinya mereka-mereka mereka ini yang disembah Orang-orang ya. soleh maksudnya Mereka sendiri yang disembah ini ternyata Berusaha beribadah kepada Allah Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang Peribadatan-peribadatan Kepada orang-orang soleh Contohnya seperti Peribadatan kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Peribadatan kepada Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيِسَ يَعْيِسَ بِنَمَرِيَمَ أَأَنْتَ كُلْتَ لِنَاسٍ إِتَّخِذُنِي وَأُمِّي أَلَاهَا إِنِّي مِن دُونِ اللَّهِ Tatkala Allah bertanya kepada Nabi Isa, Wahai Isa bin Maryam, Apakah engkau telah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan Aku dan Ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengingkari. Berarti ada yang menyembah Nabi Isa dan benar, orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Di antaranya ada yang menyembah malaikat, <coughs> seperti di akhir dalam surat Sabah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yu ma yashuruhum jamian, thumma yakululil mala ikhti aha ula iyyakum kano ya abudun. Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan mereka seluruhnya, baik manusia maupun malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, aha ula iyyakum kano ya Wahai para malaikat, apakah orang-orang ini dahulu menyembah kalian? Malaikat mengingkari, kata malaikat, baka nu ya jin. Mereka tidak menyembah kami ya Allah, tapi mereka menyembah jin. Kebanyakan mereka menyembah jin. Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Artinya apa? Kebanyakan orang menyangka menyembah malaikat, ternyata yang mereka sembah jin. Artinya banyak jin yang mengaku-ngaku sebagai malaikat. Sehingga disembah dan disangka oleh orang-orang yang musyrik, mereka menyembah. Malaikat ternyata mereka menyembah, menyembah jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah." Ternyata mereka yang disembah ini mencari wasilah. Al-wasilah, apa tafsirannya? Kalau kita lihat dari tafsiran para salaf, ya, seperti Qutaadah, kemudian Ibn Abbas, al-wasilah artinya kedekatan, kurbah. Al-wasilah artinya apa? Kedekatan, kurbah. Mereka mencari kurbah wa zulfa. Mereka berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, Ayyuhum akhrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Jadi mereka orang-orang seorang yang disembah ini ternyata sibuk berusaha bagaimana di antara mereka bertanapus, berlomba-lomba di antara mereka, siapa yang paling dekat di antara mereka? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah mengatakan, Ayyuhum akhrab. Sementara wa yarjuna rahmatah. Sementara mereka sendiri mengharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna azabah. Sementara mereka sendiri takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat tersembahan-sembahan yang disembah oleh manusia. Bagaimana kemudian seorang menyembah malaikat. Sementara malaikat sendiri mencari kedekatan dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang kemudian menyembah wali, menyembah nabi. Sementara nabi dan wali sendiri sibuk berharap agar bisa dekat kepada Allah. Dan mereka sibuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang disembah ternyata sibuk sendiri agar bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifilazani Allahu'ayakum. Yang kita khawatirkan dari praktek kesyirikan yang ada di sebagian tempat, yaitu orang-orang yang mereka menyeru kepada wali-wali Allah atau kepada sebagian sahabat atau kepada sebagian nabi Tatkala mereka dalam kondisi genting, maka mereka kemudian menyeru nama wali-wali tersebut. Dan saya sering ulang, ini merupakan kesyirikan yang nyata. Tatkala seorang di tengah lautan dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak, kemudian dia menyeru, Ya Abdul Qadir Jailani, atau dia menyeru, Ya Fulan, Ya, ya Sunan Fulan. Ya, ini benar-benar merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena seorang yang tatkala di tengah lautan atau di tengah hutan dalam keadaan terdesak, kemudian dia minta kepada... Wali, dia mengatakan Ya Muhammad misalnya, atau dia mengatakan Ya Hussein misalnya, atau dia mengatakan Ya Abdul Qadir Jailani, Ya Wali Fulan Ini benar-benar merupakan kesyirikan Kenapa? Dia sekarang di tengah hutan Setelah dia menyeru Nama wali tersebut, wali tersebut sudah meninggal dunia Dan kita tahu Orang yang meninggal dunia tidak bisa apa-apa Orang meninggal dunia tidak bisa apa-apa Oleh karenanya Kalau disolat harus disolatkan, tidak bisa disolat sendiri Kalau pakai kafan harus dikafankan, Tidak bisa pakai baju sendiri kalau masuk di liang lahatnya tidak bisa masuk, dia harus diangkat untuk dibawa ke liang lahat, tidak bisa apa-apa dia. Dan Nabi telah bersabda, idam mata benua Adam, ingkot amalu. Jika telah meninggal anak Adam maka terputus amalannya. Oleh karenanya bahkan para syuhada syuhada uhud, yang mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang masih hidup untuk mendoakan para syuhada uhud. Mereka butuh doa. Oleh karenanya terkalah dalam perang perang mutah. Tatkala bendera berpindah dari Zaid bin Harithah, kemudian berpindah ke, ke Jaafar bin Abil Talib, kemudian berpindah kepada eh, Abdullah bin Rawaha, ya, baru kemudian terakhir kepada Khalid bin Walid. Rasulullah SAW mengatakan, tatkala terjadi peperangan, tatkala itu kaum Muslimin jumlahnya 3,000 orang berhadapan dengan orang Romawi berjumlah 200,000 orang. Ya, 3,000 ,200 200,000. Perbandingan yang mustahil akan tabi kaum muslimin bertahan dalam peperangan. Maka bendera pertama kali dipegang oleh, dipegang oleh Zaid bin Harithah. Hibbu Rasulullah SAW. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya bahawasanya, Fakutila Zaid syahidan. Maka Zaid pun meninggal mati syahid. Rasulullah SAW di Madinah tidak ikut perang. Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat tentang terjadinya perang. Sekarang bendera sedang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian dia pun di di dibunuh, akhirnya meninggal dunia. Rasulullah SAW menangis. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, Istaghfiru liakhikum. Doakan, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni Zaid. Mati syahid, namun butuh doa. Kemudian, Ar-Royah diambil oleh Jafar bin Abi Talib. Kemudian Jafar bin Abi Talib pun meninggal. Rasulullah SAW menangis. Kata Rasulullah SAW, li liakhikum. Minta ampun agar Allah beri ampunan kepada Ja'far ja bin Abdul Ta'alib. Kemudian terakhir Abdullah bin Rawaha. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan diambil Abdullah bin Rawaha, kemudian meninggal dunia. Rasulullah SAW pun menangis, Rasulullah Wasallam mengatakan, Istaghfirulia akhikum. Mintalah ampunan agar Allah mengampuni Abdullah bin Rawaha. Mereka para syuhada yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka butuh untuk kita doakan. Bukan sebaliknya kita datang mengusik mereka, mengganggu mereka. Kemudian minta hajat kepada mereka minta agar mereka berdoa kepada Allah mengganggu mereka. Rekan-rekan ikhwan fillah sanillahu hayakum. Tatkala seorang di tengah hutan atau di tengah lautan kemudian dia mengatakan orang dia menyuruh kepada orang sudah meninggal. Ya Hussein. Ya Ahmad Al-Badawi misalnya. Ya Abdul Qadir Jailani. Ini orang-orang saleh semua ini. Hussein bin Ali bin Abi Thalib orang saleh. Abdul Qadir Jailani orang ulama besar dari mazhab orang saleh. Dan yang lainnya. Dan masih banyak lebih soleh daripada mereka para sahabat Abu Bakar, Umar. Namun orang-orang tidak terbiasa mereka menyuruh Abu Bakar jarang. Saya tidak pernah dengar. Yang mereka panggil wali-wali yang jauh di bawah Abu Bakar. Bahkan Nabi pun tidak mereka panggil terkadang. Jadi kalau orang mau syirik pilih yang canggihlah. <laughs> kalau mau syirik pilih yang canggih Nabi ya sekalian. Eh pilih yang rendah-rendah di bawah ini ya gimana buat apa? Hanya minta. Seperti ini, setelah dia di tengah hutan, di tengah lautan, dia mengatakan, Ya Abdul Qadir Jailani, terkumpul padanya tiga bentuk kesyirikan. Yang pertama, dia meyakini, Abdul Qadir Jailani ini maha mendengar. Kenapa Abdul Qadir Jailani dikubur di, di, di mana? Mungkin di Irak, mungkin di Baghdad, kita tidak tahu. Sementara dia misalnya di Laut Jawa, atau di Laut Madura, atau di Selat Sunda, Kemudian dia mengatakan ya Abdul Qadir. Berarti Abdul Qadir Jailani Maha mendengar setiap saat dia seru pasti didengar oleh Abdul Qadir Jailani. Kalau dia tidak punya meyakini punya keyakinan Abdul Qadir Jailani Maha mendengar ngapain dia teriak Abdul Qadir Jailani. Berarti dia punya keyakinan Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bisa tidak tidak Maha mendengar. Kecuali Allah kasih tahu. Kemudian dia juga meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani ini Ilmunya juga maham mengetahui segala sesuatu. Setiap gerakan yang ada di atas muka bumi dia tahu. Sehingga tatkala ada seorang manusia di laut Jawa tenggelam dia tahu. Ini kelaziman. Berarti setiap saat dia tahu. Bukan hanya jam tujuh sampai jam lapan dia mengetahui kondisi dunia. Tidak setiap saat. Karena orang bisa jadi celaka kapan-kapan saja. Entah jam tujuh, entah jam sepuluh, entah jam dua belas. Begitu dia celaka langsung ya Abdul Qadir Jailani. Ini... Berarti Abdul Qadir Jalini as-sami'ul adhi, maha mendengar lagi maha, mengetahui. Kemudian yang ketiga, maha mampu, mengetahui. Seorang ini dalam keadaan terdesak, maka yang selamatkan siapa Abdul Qadir Jain ini merupakan kesyirikan. Tiga kesyirikan terkumpul pada orang ini. Allah mengatakan, ah. Siapa yang bisa ya, menghilangkan kesulitan orang dalam keadaan terdesak, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Ula ikan aladina ya lihat ayat yang kita bacakan. Ya sebelumnya apa Allah katakan sebelum ayat ini Allah subhanahu wa taala berfirman Kuli do aladina zaamtu min dunihi, fala yamlikuna kashf al zuriyankum walla tahwila. Ini ayat Allah turunkan tentang sesembahan-sembahan yang disembah tapi bukan patung-patung orang soleh yang disembah, malaikat, kemudian jin yang soleh, kemudian Nabi Isa uzair, ya ini disembah. Kata Allah Kuli do aladina zaamtu min dunilla. Katakanlah kepada mereka orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yumlikuuna kashfa ad-dharri ankum. Mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan kesul kesulitan yang ada pada diri kalian. Wala tahwila bahkan tidak bisa merubah sama sekali. Dan kata para ulama tahwila di sini adalah nakirah ya, memberikan faedah ku'uman. Tidak bisa dia merubah memindahkan suatu kemudharatan ke tempat yang lain tidak bisa. Semuanya yang melakukannya lah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ikhwani fillah sania Allah iyyakum. Setelah kita sampaikan hal ini, kita bilang, kenapa kalian minta kepada mayat yang sudah mati? Datang kepada mayat di kuburan, kemudian mbah, kemudian ber, berkeluh kesah. Mbah, saya hari ini sulit rezeki saya, mbah. Mbah, anak saya tidak lulus ujian, mbah. Mbah ini, mbah yang datang banyak. Antum bayangkan kalau mbahnya saja masih hidup, yang datang seras orang, mbahnya pusing. Datang ini, datang ini, ngeluh ini, ngeluh ini. Apalagi mbahnya sudah mati mbah ini gini mbah mbah subhanallah mbah ini waktu masih hidup aja tidak bisa apa-apa apalagi sudah meninggal dunia mbahnya tatkala masih hidup antum datang coba mbah anak saya saya sudah 10 tahun menikah enggak punya anak apakah mbahnya bisa bikin kita punya anak dia masih hidup tidak bisa apalagi sudah meninggal meninggal dunia ngamun demikianlah setan ya membisik bisikkan kemudian orang pun terjurum masuk dalam kesyirikan tersebut tatkala kita nasihati mereka kita katakan kenapa kalian menyembah Meminta-minta kepada zat yang sudah tidak bisa apa-apa. Memang dia hidup. Orang-orang yang mati syaitan itu hidup di sisi Allah, tapi dalam alam barzakh. Ya. In dulah yurzakun. Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan mereka kehidupan barzakh, bukan kehidupan nyata seperti ini. Oleh kerana Nabi saw sudah meninggal dunia di alam barzakh, tidak sebagaimana hidup ketika beliau sebelum meninggal. Dan ini dipahami benar oleh para sahabat. Oleh kerana setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, terjadi banyak kesulitan. Ada perang di zaman Abu Bakar melawan Musaillam Al-Khazdap yang aku sebagai Nabi. Belum jihad-jihad yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Banyak sahabat terbunuh. Ya. Muncul muncul pemikiran khawarij, Terjadi peperangan. Banyak masalah timbul. Namun tidak seorang sahabat pun yang datang kepada Nabi melapor, Ya Nabi ini bagaimana Nabi. Sementara sebagian orang meyakini ada Nabi. Bisa diajak musyawarah setelah meninggal dunia? Ini tidak benar seperti ini. Tidak seorang pun datang di antara mereka datangkan kepada saya riwayat yang sahih. Seorang sahabat pun satu orang sahabat yang begitu banyak problem yang mereka hadapi datang kepada Nabi berdoa di kuburan Nabi. Tidak ada. Bahkan yang ada hadis yang melarang. Terkadang ada seorang datang masuk di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam kuburan Nabi ditegur oleh cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Hussein. Ditegur. Kemudian menyebutkan hadis Nabi SAW, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَتَسْلِيمَكُمْ يَبُلُغُونِ حَيْثُكُنْتُمْ Salawat kalian dan salam kalian kepada Nabi akan sampai kepada Nabi dimanapun kalian berada. Oleh kerana, ikhwanifillah azaniallahu'ayakum, Tatkala kita sampaikan hal ini kepada mereka. Ada mereka punya syubhad yang sangat besar. Kata mereka, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, tanah ini pun bisa jadi obat. Tanah yang ada di kuburan bisa jadi obat, kalau Allah berkehendak justru siapa yang mengingkari kekuasaan Allah dialah yang musyrik demikian perkataan sebagian orang kamu tidak meyakini Allah bisa buat tanah ini jadi obat kamu yang musyrik berarti kamu meragukan kekuasaan Allah ini dibalik kita nuduh mereka ini perbuatan syirik mereka yang nuduh kita apa musyrik repot kali ini kita bilang kita percaya Allah Maha Kuasa jangankan jangankan apa namanya pasir tai pun kalau Allah kehendaki kotoran pun kalau Allah kehendaki jadi obat Allah mampu Jangankan kita yang masih hidup yang meninggal pun kalau Allah kendaki mampu untuk terbang, Allah mampu. Tapi mana dalilnya Allah mengendaki mereka seperti itu? Mana dalilnya? Kalau hanya sekedar mungkin, ya mungkin semuanya mungkin. Tapi mana dalilnya bahwasanya pasir yang ada di kuburan diambil kemudian jadi berkah itu? Mana dalilnya? Kalau sekedar mungkin semua orang bisa mungkin. Tapi tidak ada dalilnya. Malaikat saja, Malaikat perhatikan, Malaikat saja yang disembah, Dianggap syirik oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal malaikat diberi kekuatan, kekuasaan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta. Ada malaikat gunung, ada malaikat laut, ada malaikat awan. Namun ingat, tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang diberikan hak otonomi oleh Allah. Tidak ada. Ngatur bebas sendiri tidak ada. Bahkan malaikat yang diberi kekuasaan untuk mengatur Gunung mengatur awan semuanya tunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dia bergerak sendiri. Oleh karenanya saya sering saya sering ulangi. Tatkala Nabi SAW diusir dari Taif, datang malaikat gunung. Katanya Muhammad saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa yang kau hendaki. Siapa yang utus siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat saja yang memiliki kekuatan Kalau kita mengatakan, Ya Jibril tolonglah hamba, tolonglah aku ya Jibril, syirik, musyrik dengan kesabaran para ulama. Sekarang saya tanya sama Antum, sama para hadirin. Kalau ada yang berdoa sekarang dalam keadaan sulit. Malaikat Jibril kuat atau tidak? Kuat. Punya enam ratus sayap. Kalau dibuka, melebar selebar cakrawala. Kalau kita dalam keadaan terdesak, Ya Jibril, tolong tolong saya ya Jibril. Berdoa dengan menangis-nangis. Jibril, engkau diberi kekuatan oleh Allah ya Jibril. Engkau adalah malaikat yang paling mulia. Engkau malaikat yang paling suci. Engkau malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tolonglah, Tolonglah saya. Ini syirik. Bagaimana lagi dengan yang diberindah daripada Jibril alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat salih. Nabi Isa alaihissalam. Tapi tak orang-orang Nasrani minta kepada Nabi Isa, dianggap musyrik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya masalah Masalah kesyirikan bukan masalah ringan. Seorang jika terjunumus dalam dosa-dosa selain kesyirikan, masih ringan bagi dia. Bahkan meskipun dia berzina Allah masih mungkin maafkan dia Bahkan meskipun dia membunuh orang lain Merampok Masih mungkin dimaafkan Tapi kalau seorang terjunumus dalam kesyirikan Yang seharusnya ibadah kerendahan doa itu Untuk Allah dia serahkan kepada makhluk Allah tidak akan memaafkan dia Kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik Dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betapa indahnya seorang tatkala di masjid Masuk masjid Kemudian menangis Ya Allah Mengalirkan air mata Dengan penuh pengharapan Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat tangan kedua tangannya memberikan benar-benar kerendahan setelah dia sujud kepada Allah kemudian dia berdoa ini ibadah yang sangat agung ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda addu'a huwal ibadah doa itulah inti daripada ibadah karena pada doa nampak sekali kerendahan seorang yang jadi masalah sebagian orang ke masjid tidak bisa nangis ke kuburan nangis-nangis ini jadi masalah di masjid tidak bisa nangis ke kuburan nangis nangis. Bahkan masjid kalau tidak ada kuburannya tidak ramai. Tapi kalau masjid latah ditarok kuburan ramai orang situ. Bukan karena masjidnya, tapi karena kuburannya. Padahal Nabi Sallallahu Sallam bersabda: Lain Allah, al Yahuda wan Nasara, ittakhadhu khalu anbiya'ihim ambiyahih Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadat. Pada hari rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan masih banyak apa yang harus kita pelajari ya. Kita lanjutkan pada ayat berikut yang dibawa oleh Syaham Abdul Rahab rahimahullahu ta'ala. Iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmii innani bara'um mimma ta'budun illalladhi fatarani fainnahu sayahdin. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, Aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku karena dia akan memberi petunjuk kepadamu ayat ini dalam surat az-zukhruf ayat 26 sampai ayat 27 ini adalah tafsiran daripada la ilaha illallah perhatikan nabi ibrahim mengatakan apa kepada kaumnya ini baro innani baro'u mimma ta'budun aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian illal ladzi fatarani kecuali yang Allah yang menciptakan aku kalau kita berbicara, misalnya kita mengatakan seluruh makanan yang kau makan, saya tidak suka. Kecuali donat yang kau makan. Saya ulangi sini, saya berkata kepada seorang, seluruh makanan yang kalian makan saya tidak suka kecuali donat. Berarti donat ikut dimakan mereka atau tidak? Ikut dimakan mereka. Cuma itu saja yang kita suka, yang lain kita tidak suka. Sama seperti Nabi Ibrahim terkala mengatakan, saya berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah. Di antara mereka yang menyembah Allah subhanahu Wa Dan inilah makna la ilaha illallah Tidak ada sembahan yang berhak disembah-sembahan banyak Ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah wali Menyembah batu, menyembah pohon Tapi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim AS tidak basah-basi dalam masalah kesyirikan Ayahnya pun dia mengatakan saya berlepas diri Oleh karena ini kata para ulama diantara syarat tauhid yang benar Adalah berlepas diri daripada kesyirikan di antara dalilnya adalah ayat ini. Barang siapa yang melakukan ber beribadah kepada Allah, tapi tidak berlepas diri pada kesyirikan. Rito dengan kesyirikan, maka tauhidnya dipertanyakan. Seorang yang menyembah Allah ke masjid, rajin ke masjid, tapi dia mengatakan, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga masuk surga. Ya. Yeah. Jangan sangka Allah hanya menciptakan surga buat kaum muslimin. Di sana juga ada surga buat orang Yahudi. Dan ada juga surga buat orang-orang Nasrani. Sebagaimana pemahaman orang-orang pluralisme. Ini tidak ada baroah. Tidak ada berlepas diri pada kesyirikan. Meskipun dia tidak berbuat, pernah berbuat syirik. Tapi kalau punya keyakinan seperti itu. Tauhidnya dipertanyakan. Islamnya dipertanyakan. Saya tidak mahu beri sajian-sajian. Tidak mahu. Saya tidak mahu motong kambing atau motong kerbau diserahkan kepada dulu kepada jin-jin. Atau potong kambing kemudian saya serahkan kepada dewa gunung. Saya tidak suka seperti itu. Tapi boleh enggak? Tapi tidak apa-apa. Itu terserah mereka. Masing-masing punya keyakinan. Tidak jadi masalah. Kalau saya, saya tidak mahu. Ini tidak boleh seperti ini. Seorang harus mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang-orang musyrik. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Dan tidak ada bahasa-bahasa dalam kesyirikan. oleh kan di antara syarat tauhid adalah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan kemudian ikhwani fillah zaniallahu ayakum kita sampaikan ayat yang terakhir dari surat at-taubah firman Allah Subhanahu wa taala tentang peribadatan orang-orang nasrani kepada pendeta-pendeta mereka kata Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiih ibn maryam jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka, ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah. Wama umiru illa liak budu wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu Subhanahu wa Taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah maksudi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ayat ini tatkala turun ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Dahulu dia adalah seorang Nasrani. Tatkala turun ayat ini dia heran Allah mengatakan, "Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan menjadikan ulama mereka sebagai tuhan selain Allah." Maka Adi bin Hatim tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Lasna nak Kami tidak pernah sembah mereka ya Allah ya Rasulullah. Ko Allah menyatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kami tidak pernah sujud kepada pendeta kami. Kami tidak pernah ya rukuk kepada ulama kami. Kenapa Allah mengatakan kami menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan Tuhan selain Allah? Maka Nabi saw menjawab, Alaih syyharimuna ma'ahallallahu fatuharimuna. Bukankah tatkala mereka para ulama, para pendeta Ulama orang Nasrani, tatkala mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah maka kalian ikut mengharamkannya. Wa yuhailuna ma harmaullahu fatastahilunahu dan juga sebaliknya tatkala mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kalian pun turut ikut menghalalkan. Kul tubala kata Adi bin Hatim demikian kami dahulu waktu masih Nasrani. Kata Nabi saw. Fasilka ibadatuhum itulah ibadah kalian kepada kepada mereka. Dari sini Syekh Muhammad bin Duhab ingin menjelaskan bahasanya di antara bentuk kesyirikan, iaitu seorang mengangkat seorang alim ya, dalam penghalalan dan pengharaman. Dia tahu bahasanya dalam Al-Quran ini hukumnya haram, kemudian setelah ada seorang alim mengatakan hukumnya halal, maka dia lebih percaya kepada alim tersebut. Atau sebaliknya, Tadkala dia tahu Allah menghalalkan dalam Al-Quran, Atau Rasulullah SAW menghalalkan dalam hadis, Datang seorang pendeta mengatakan ini hukumnya haram, Maka dia mengikuti pendeta tersebut. Maka orang seperti ini, Sama dengan beribadah kepada pendeta tersebut. Kenapa dia merendah? Ibadah dalam bahasa Arab itu diambil dari bahasa Arab, Dalam bahasa Arab diambil dari kalimat zul Iaitu merendah. Disertai dengan perendahan, Disertai dengan kecintaan. Tidaklah mungkin mereka begitu patuh dan taat kepada pendeta-pendeta mereka, Kecuali karena ada sikap perendahan, Dan ada sikap, Cinta yang berlebihan kepada pendeta-pendeta tersebut, sehingga akhirnya terkalah pada pendeta tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya menghalalkan, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala, maka mereka pun ikut kepada pendeta-pendeta tersebut. Inilah yang kata Nabi saw. Fathilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Dari sini, wani filazani Allahum ya. Para ulama menyebutkan agar kita tidak salah sangka. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ada dua bentuk masalah taat kepada pendeta. Atau taat kepada ulama' misalnya. Karena di antara kita ada yang taklid buta kepada ulama'. Dijelaskan dalil ini haram. Rasulullah mengatakan haram. Kata dia, saya percaya kepada seorang ulama' itu. Perkataan ulama' tadi. Taklid buta. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahawa ada dua bentuk. Bentuk pertama yang merupakan kekufuran. Yaitu dia meyakini bahasanya pendeta ini bisa merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan seperti ini merupakan keyakinan kekuburan, keyakinan kesirikan. Adapun yang kedua, dia tahu bahawa ini salah, cuma dia karena taklid, dia tahu ini sebenarnya salah, cuma ya, karena ada hawa nafsunya, sehingga dia ikut, ya, ikut apa yang dikatakan oleh pendeta. Maka orang yang kedua ini tidaklah tidaklah musyrik hanya dia melakukan dosa dosa besar. Kapan dia menjadi kafir tatkala dia meyakini bahwasanya pendeta tersebut atau ulama tersebut bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan barang siapa yang meyakini ada hukum yang lebih hebat daripada hukum Allah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Di antara penjelasan para ulama, yaitu orang-orang yang mengambil hukum daripada hukum selain Allah, dan meyakini hukum buatan tersebut setara atau lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika dia melakukan hukum selain hukum Allah, dan dia meyakini hukumnya adalah hukum yang lebih rendah daripada hukum Allah, dan dia meyakini dia salah, maka dia tidak sampai pada kekufuran. Sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, Kufrunduna kufrin, itu kufur kecil, kufur aslar. Dia melakukan dosa besar akan tapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Akan tapi barang siapa yang menyangka, ada orang yang memiliki hukum, ya, sama kekuatannya dengan hukum Allah, atau lebih baik daripada hukum Allah, inilah orang-orang yang telah melakukan kekufuran. Demikian juga yang meyakini, ada orang yang bisa merubah hukum Allah, demi kemaslahatan, ya, karena perubahan zaman, sama ini juga tidak, tidak boleh. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari misalnya, hukum warisan misalnya ini sering disampaikan oleh sebagian orang-orang bahkan orang-orang yang dikenal sebagai tokoh agama mengingkari hukum warisan itu tidak cocok zaman sekarang ini. Diingkari hukum warisan, hukum Allah diprotes. Ini kita khawatirkan orang, orang seperti ini. Tidak puas dengan hukum Allah sehingga dia buat hukum yang baru. Dia buat hukum yang yang baru. Demikianlah ikhwani fillah, sanjallah wa para hadirin rahimatullahi subhanahu wa ta'ala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan tadi mengenai Aliran-aliran agama Islam Apakah benar ada hadisnya yang 70 Terbagi 73 golongan Yang satu masuk yang lainnya masuk neraka Yang satu masuk surga Apakah aliran sesat juga Termasuk dari syirik? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang benar bahasanya ada hadis ya? Rasulullah SAW bersabda Iftaraqatil yahud Ala ihda Wasabi'ina firqah ففترakati nasara ala 327 firqa orang-orang yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan dan memang sampai sekarang mereka masih terpecah-pecah ya, saya yang tinggal di irian saya lihat ada katolik ada pentekosta ada e, protestan ada apalah macam bahkan gereja berdekatan ya. cuma jarak 30 meter saya kemarin terakhir pulang mungkin 50 meter enggak sampai sudah ada gereja saingan di antara dua, dua gereja sampai sekarang masih ada Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wataftariku, Sataftariku, hadil umma ala salathin wasabiinafirkah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 puluh tiga golongan. Kullu haafin nahrilawhidah. Semua yang di neraka kecuali satu. kadang ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah yang satu itu?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manhum alama ana alehi aliyamu ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Itu yang selamat. Para ulama, ya, banyak jumhur ulama dan hadis ini hadis ini hadis yang sahih karena perkataan para ulama al-hadis mereka mensahihkan hadis ini dan disebutkan oleh para ulama ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena benar-benar telah terpecah umat ini sejak zaman dahulu sehingga sebenarnya menyebutkan ada empat utama perpecahan umat ini ada namanya khawarij ada namanya syiah ada namanya mu'tazilah ada namanya murjiah kemudian berkembang di bawahnya banyak ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah terpecah-pecah umat ini. Kemudian apakah kita hukum mereka masuk neraka? Kita bilang tidak. Ini hanyalah ancaman. Dan susah kita mentakyin, kita menentukan fonis. Ini kelompok termasuk dari 72. Itu bukan perkara yang mudah. Ya. Bukan perkara yang yang mudah. Tetapi kita hanya menjelaskan bahwasanya ya barang siapa yang membuat ya suatu perkumpulan yang tidak di atas jalannya para sahabat, maka dia terancam dengan hadis tersebut. Sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang yang makan harta anak yatim. Allah mengatakan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauuna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kedzaliman, maka dia telah memasukkan neraka dalam perutnya. Ini ancaman keras ini. Berarti orang yang makan harta anak yatim pasti masuk neraka. Tidak, ternyata tidak. Namanya orang pasti ditimbang kebaikan dan ini berarti maksiat setiap maksiat diancam dengan apa? neraka. Sama seperti membuat suatu perkumpulan yang tidak di atas jalan yang benar maka terancam dengan neraka. Oleh karenanya lebih hati-hati tatkala kita menghukumi perbuatan bukan satu kelompok jamaah ini agak sulit. Tapi kalau kita bilang ada suatu kelompok ya ustaz yang dia melakukan demi di gini apa hukumnya perbuatannya syirik misalnya atau perbuatannya keliru. Ada suatu kelompok misalnya yang meyakini Al-Qur'an telah berubah kita bilang ini kekufuran. Tapi kalau kelompok ini bagaimana usah kelompok ini ini susah seperti ini. Terlebih lagi dalam satu kelompok terkadang bergabung bermacam-macam orang. Oleh kerana kita menghukumi biasanya dihukumi oleh para ulama perbuatannya. Kecuali beberapa kelompok tertentu yang sudah jelas disebut oleh para ulama termasuk dari 72 golongan. Yang anehnya hadis ini disepakati oleh seluruh kelompok-kelompok sesat. Oleh kerana kelompok sesat dia berdalih hendak sini mengatakan kami yang kami lah yang benar yang lain salah kami yang benar kelompok manapun dia berada dengan hadis ini namun kita alusunawal jamaah kita mengatakan hadis ini adalah hadis ancaman hadis ancaman barang yang melakukan dosa terancam dengan dengan neraka jahanam. akan tapi memfonis mereka pasti masuk neraka ini bukan perkara yang mudah namanya seorang muslim betapa banyak orang yang melakukan kesalahan, namun tidak keluar dari islam ada orang berzina ada orang merampok ada orang membunuh ini keluar dari islam atau tidak? tidak, masih muslim dia tapi dia melakukan dosa-dosa dosa-dosa besar ada orang baik, suka bersaudakah, Suka sholat, tapi meyakini ada Nabi baru. Keluar dari Islam atau tidak? Keluar dari Islam, mengaku ada Nabi? Nabi baru. Oleh, karenanya, untuk menghukumi orang per orang, Butuh kita tahu apa yang mereka lakukan. Ada menghukumi, kelompok ini seperti ini, Kelompok seperti ini masuk neraka, ini tidak tidak mudah. Paling-paling kita hanya mengatakan, Mereka sesat, mereka salah, Mereka keluar dari jalan yang benar, Tapi menghukumi mereka masuk neraka, Itu butuh melihat apa yang mereka lakukan. Dan ini... Tidak semudah yang kita bayangkan. Intinya kita tidak usah cari-cari mana yang sesat, cari mana yang benar. Kata Rasulullah Sallam, siapa yang benar kata Rasulullah Sallam, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Dalam satu hadis kata Nabi Sallam, Inna humayy ashminkum siapa yang hidup di setelahku. Fasyaroh silafan kafirok dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Nabi Sallam, Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafail rasidin al mahdiina min ba'di maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku, dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Dan hati-hatilah kalian dan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dholalah. Karena setiap perkara baru dalam agama merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah merupakan kesahatan, dan setiap kesahatan tempatnya di neraka. Oleh karenanya, kita berusaha tak kalah beragama, Ambil saja yang sudah ada dari Nabi dan para Sahabat. Juga usah kita berkreasi dan berinovasi. Kalau ingin berkreasi dan inovasi masalah dunia silakan. Antum alaum bi umur di dunia. Kau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Masalah agama jangan berkreasi. Yang sudah jelas saja tidak bisa kita kerjakan. Buka kitab briaudu salihin. Diterjemahkan dua jilid dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan itu. Coba dikerjakan itu seluruh dalam briaudu salihin sampai mampus pun enggak bisa. Bab ini berbakti pada orang tua bersodako husnul zon. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala salat malam, gimana mengerjakan. Nah, terus ngapain kita bikin cara-cara baru? Kemudian yang kita dapati terkadang sebagian kelompok punya cara baru yang tidak terdapat pada kelompok yang lain. Masing-masing Tariqah punya ibadah tersendiri yang tidak terdapat pada kelompok yang lain. Kita bilang, emangnya Islam Allah utus untuk kelompok ini saja? Islam ini untuk seluruh alam semesta. Semua amalan umat Islam sama yang punya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Islam-Islam yang khusus eksklusif ini, yang lain tidak tahu, dia sendiri yang tahu, ini tidak benar seperti ini. Al-Quran ada, hadis-hadis banyak, tersebar. Sudah dicetak dalam buku-buku, tinggal kita baca, tinggal kita belajar. Oleh karenanya adalah masalah yang diantara menyebabkan timbulnya perpecahan kata Nabi saw dalam hadis yang sahih tadi Erbad bin Sariyah kata Nabi Fa inna humaya ismingkom pasairah tilavan kathirah sungguh hidup setelahku akan melihat banyak perselisian kenapa kata Nabi Wa iya kumu umur hati hatilah kalian dalam perkara-perkara agam yang baru dalam agama kata al Imam ibn Malik eh, kata al Imam Malik rahimahullah Imam Darul Hijrah ya, yang dulu tinggal di kota Madinah gurunya Imam Syafi'i dia mengatakan dalam suatu perkataan yang sangat indah perkataan yang perlu dicatat dengan tinta emas kata beliau famalam yakun yauma idhin dinan falan yakuna alyauma dinan apa yang di zaman nabi bukan agama zaman sekarang juga bukan agama ini mudah kalau ada orang ngajak-ngajak kita melakukan suatu ibadah entah salat khusus entah zikir khusus entah apa kita bilang nabi melakukan enggak kalau dia bilang enggak Abu Bakar melakukan enggak enggak Umar enggak Uthman, enggak Ali enggak kalau mereka enggak ngapain saya ngerjain kalau di zaman Nabi bukan agama, kok sekarang Bisa jadi agama? Itu aneh Apalagi dianggap wajib no, Berarti Nabi dulu tidak tahu yang wajib tersebut Gara-gara kreasi dan inovasi seperti ini Beraneka ragamlah ya, Pemikiran dan aliran Dan berakian, ber beraneka ragamlah Keyakinan dan ya, Iktiqadat kaum muslimin Oleh karenanya jalan keluar adalah kembali kepada Apa yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya Pertanyaan Ustaz, Daerah saya ada tempat keramat dan di tempat itu ada rumahnya kecil yang membangun masyarakat setempat yang ditunjuk masyarakat mendirikan bangunan seorang bapak apakah seorang bapak apakah sang anak wajib merobohkan bangunan rumah tersebut jadi kalau ada rumah keramat orang kasih saja di situ ya jangan kita main hakim sendiri ya kita lapor ke ke Departemen Agama ini ada rumah yang di saya rasa mereka paham seperti ini namanya sajian-sajian itu bukan dari Islam ada rumah kasih sajian dibakar menyanyi di rumah tersebut nanti datang kemudian berzikir di situ ya, ini tidak benar seperti ini laporkan kita tidak boleh main hakim sendiri kita punya pemerintah kita punya pihak yang berwajib kita punya Departemen Agama kita punya ulama sampaikan kepada mereka jangan kita merasa ah mereka tidak akan gubri sampaikan saja itu yang bisa kita lakukan sampaikan kita kumpulkan tanda tangan dari masyarakat kita sampaikan kepada mereka. Semoga mereka perhatikan. Kalau tidak mereka perhatikan, maka kita nasihati dengan perkataan. Ataupun kemudian mengambil cangkul kemudian mengambil, menghancurin rumah tersebut, ya ini tidak dibenarkan. Bukan aturan yang diajarkan karena ini adalah hak pemerintah, hak penguasa. Ada lagi yang bertanya? Ini, jangan dilepasnya. Dilepas. Yang saya tanya saat dari sisi mana selawat nariyah itu dikatakan syirik e, masalah selawat nariyah saya tidak tahu bagaimana lafalnya. Sehingga saya tidak bisa menghukumi. Kalau ada yang bisa mendatangkan lafalnya besok hafal. Gimana coba selawat. <laughs> Jadi ikhwani fillah para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala kalau masalah selawat selawatlah ibadah yang sangat mulia. Salawat adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah merintahkan, Ya yuladina amanu sallu alaihi wasallim atau selima. Bahkan malaikat salawat kepada Nabi. Inilah Allah salluna alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi pada dasarnya salawat itu artinya berdoa, berdoa untuk Nabi saw. Minimal kita mengatakan alaihi salatul wassalam. Terkumpulkan dua kalimat salat dan salam karena Allah memerintahkan ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu shalawatlah dan salamlah jadi para ulama mengatakan minimal tercakup dua kalimat salat dan salam oleh karena kita dapati kalau tatkala sebagian ulama menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad alaihi salatu wa salam yang penting terkumpul dua kalimat ini selawat yang terbaik adalah selawat yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan selawat ibrahimiyah tatkala para sahabat bertanya ya rasulullah kaifana usallimu alaik Bagaimana Ya Rasulullah bagaimana kami berselawat kepada engkau Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Ibrahim innaka Hamidum Majid Ini selawat yang terbaik Rasulullah menyebutkan sebagaimana engkau beri selawat kepada keluarga Ibrahim sebagaimana engkau beri berkat kepada Nabi Ibrahim tentu ada maksud di balik kalimat ini Kenapa Rasulullah mengatakan ya Allah salawatlah kepada Muhammad sebagaimana kepada Ibrahim Berarti ada maksud dari kalimat tersebut. Jadi ini solawat yang yang terbaik. Sebagian orang membuat solawat-solawat yang berkreasi dalam masalah solawat. Kita mengatakan hukum asalnya boleh. Dia hanya kira doa. Seorang boleh doa dengan doa apapun. Tapi yang jadi masalah kalau terkadang dalam solawat tersebut mengandung kalimat-kalimat yang kita ragukan. Seperti tadi dalam solat nariah, solat nariah, watan halu bihil uqat ya. Terus apa? Watan farijubihil kurab yang artinya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka akan hilanglah segala kesulitan. Ini jadi pertanyaan. Maksudnya apa ini? Kalimat yang bisa mengandung dua makna. Seakan-akan bisa jadi kalau dimanai dengan kalimat dengan makna yang konotasi, artinya dengan Muhammadlah seluruh kesulitan hilang. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau kita maknanya dengan makna denotasi, artinya dengan dakwah Nabi Muhammad. Tapi sulit. Tatkala dalam salawat ini mengatakan watan farijubi hilkurab. Artinya, coba siapa yang bisa jelaskan maksud dari Siapa yang hafal salawat ini? Saya rasa di teman-teman yang hadir banyak yang hafal. Saya ingin tahu maksud mereka tatkala mengucapkan salawat ini apa maknanya? Wa dan Watan farijubihil kurab. Apa artinya? Dengan Muhammad maka hilanglah kesulitan-kesulitan. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Coba saya ingin tahu. Karena saya tidak bisa menghukumi. Kalimatnya mengandung makna yang konotasi dan denotasi. Itulah kalau zikir-zikir tidak dari Nabi terkadang begitu. Tapi kalau zikir ini pasti benar. Seperti salawat fatih yang dibuat oleh Tijaniyah. Solawat Fatih, anak juga tidak hafal lafalnya. Tapi di antara pahalanya, barang saya baca solat ini seperti hafal hatham Quran enam kali atau tujuh kali. Subhanallah. Kemudian di, apa masuk surga dan macam-macam. Yang hafal yang hatham Quran sekali penuh saja tidak tidak diberi pahala seperti itu. Ini gara-gara baca satu solawat yang merupakan solawat khususnya Toriko ini dikatakan seperti telah menghafal Quran berapa kali? <tuh>, enam kali atau tujuh kali. Sekarang. Jadi tadi salawat yang lu tafariju bihil qurub ini repot tergantung maknanya seperti apa. Kita khawatir dipahami bahwasanya nabi bisa menghilangkan kesulitan. Kalau nabi bisa menghilangkan kesulitan enggak benar. Bisa kalau enggak. Allahu barik. الله يبارك. الله Bisa kalau enggak. الله يبارك. Perkenan subhanahu wa taala, nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia ya. Ashraful mursalin, nabi yang paling mulia, Sayyidul waladi Adam adalah pimpinan penghulu seluruh umat manusia pada hari kiamat sebagaimana kata nabi ana sayyidul waladi Adam wala fakhir aku adalah penghulu pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Akan nah, beliau tetap sebagai manusia, tidak bisa menghilangkan kesulitan dan kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan qul amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakanlah aku tidak bisa menguasai untuk diriku kemudaratan atau ya kebaikan. Rasulullah tidak bisa dan Allah perintahkan dia untuk kabarkan kepada umatnya. Dalam ayat yang ini Allah ulang-ulang ayat seperti ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yunus juga Allah berfirman, "Kulla amliku li nafsi dharran wa naf Katakanlah aku tidak bisa ya, mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan aku tidak bisa mendatangkan kemudaratan pada diriku. Buktinya Nabi ketika dalam perang Uhud, beliau celaka. Ya, dalam perang Uhud kemudian terluka. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam Wajah beliau luka, waku silat rubah gigi beliau pecah sampai ada dua gelang besi yang masuk di pipi beliau. Beliau, beliau terluka tatkala itu. Oleh karenanya kemudian kalau kita mengatakan kuat transferi Jo Bijil dengan sebab Nabi, dengan Nabi, dengan Muhammad maka akan hilang kesulitan kesulitan. Nah, ini repot ini kalimat yang kita khawatirkan mengandung sesuatu yang tidak syar'i. I. Oleh kerana tatkala para sahabat dalam perang Hunain ya tatkala mereka berperang dengan jumlah 212.000 orang melawan kabilah Hawazin yang jumlahnya sekitar 4.000 orang. Biasanya kaum muslimin cuma 2.000 orang sudah ngalahin ribuan orang. 300 orang ngalahin 7.000 orang. Demikian kaum muslimin dalam tatkala berperang. Apalagi sekarang jumlahnya 12.000 orang, 10.000 orang dari yang datang dari Madinah ke Mekah tatkala Fathu Makkah ditambah dengan 2.000 orang yang baru masuk Islam. Kemudian ingin menyerang kabilah Hawazin yang cuma 4.000 orang. Di Dalam pasukan tersebut ada Nabi saw, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, para sahabat yang luar biasa. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang meletup. Lalu gelabali jauh ma'ankillah. Hari ini kita tidak akan kalah karena kita banyak jumlahnya. Ternyata Syakohdali ke ala Nabi saw merasa berat pada kali itu ucapan seperti itu. Padahal ada Nabi di situ. Sehingga di awal peperangan mereka kalah. Kata Allah subhanahu wa taala Allah berikan dalam Al Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawaatin kathira wa yawm hunain id ajabatkum kathratukum falatuqniyankum shay'an wadhaqat 'alaykum al-ardhu bima ra'ubat thumma walaytumudubirin kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh kamila yang telah menolong kalian dalam banyak peperangan namun tatkala perang hunain kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak dan tidak bisa memberikan faedah sama sekali pada kalian bahkan kalian merasa sempit dengan dunia padahal luas kalian merasa sempit udbirin, kemudian kalian mundur lari bayangkan itu ada nabi di situ oleh karenanya, takkalah kita mengucapkan kalimat karya kita sendiri, harus ditimbang dengan syar'i. Banyak para ulama yang buat solawat solawat takkalah di awal buku mereka, di cerama cerama mereka, tetapi berusaha jangan sampai mengandung kalimat kalimat yang mengandung pemahaman yang salah. Seperti tadi, watan fariju bihil kurab. Saya ingin tanya sebenarnya yang yang sering baca solawat ini apa maksudnya, watan faridju bihil kurab. Kalau maksudnya kesudahan-kesudahan bisa hilang dengan nabi-nabi, apa yang dia lakukan? Sekarang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau Nabi masih hidup dengan sebab dia berdoa bisa hilang kesulitan, ini benar. Kalau salawat ini diucapkan tak Nabi masih hidup, mungkin kita bilang ada makna yang denotasinya, makna baiknya. Karena dengan doa Nabi bisa hilang kesulitan, benar. Tetapi ya, kalau sekarang kita ucapkan, kesulitan-kesulitan kita -kesulitan sekarang bisa hilang dengan Muhammad, maksudnya apa? Kalau maksudnya dengan menjalankan sunnah Muhammad, benar. Oleh katanya kita bilang, salawat yang seperti ini, yang masih muhtamil, masih mengandung makna konotasi dan denotasi, lebih baik kita tinggalkan. Kita ambil salawat Nabi yang benar. Yang diajarkan oleh Nabi. Salawat terbaik. Ya. Memang tidak ada janji-janji. Ya, khusus spesial. Kalau salawatnya seperti ini. Akan mendatangkan rezeki sekian-sekian. Memang tidak ada. Tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz. Uh, bagaimana dengan... Uh, orang yang berziarah ke makam, makam, ke makam para wali atau orang-orang soleh Di situ dia, berang, berdiri, dia berkeyakinan bahawa tempat itu adalah mengandung berkah Dan di tempat itu pula dia mengadakan tahlilan Dan berdoa kepada Allah Bukan berdoa kepada uh, orang saleh tersebut Ini apakah mengapa? apakah kesi, mengandung kesirikan atau bagaimana Ustaz? Hmm. Uh, berziarah kepada makam-makam orang soleh itu bagus Rasulullah Sallam menyuruh kita berziarah ke Syuhada Uhud mendoakan mereka terutama orang yang punya jasa kita doakan mereka tetapi kalau kemudian harus bersafar ini jadi masalah karena Rasulullah SAW mengatakan la tu syadurihal illa ala salah illa illa salah satu tidak boleh seorang sengaja bersafar mengambil perjalanan jauh dalam rangka untuk mencari berkah kecuali tiga tempat masjid Nabawi masjid Al Haram dan masjid Aksa. Tapi kalau misalnya kita suatu saat misalnya ke satu kota lagi bersafar, kemudian tiba-tiba di situ kita lewat, bukan sengaja untuk ke situ, tapi memang kita lewatin kuburan tersebut. Tidak apa kita ke sana, kemudian kita ziarah, kita mendoakannya. Sebagaimana kita mendoakan kubur, kubur, kubur syuhada Uhud. Kita katakan syuhada Uhud ya, yang meninggal di zaman Nabi seperti Jaafar demikian juga para mujahidin di zaman Nabi SAW seperti Jaafar bin Abi Talib. Tentunya lebih mulia daripada wali-wali yang ada sekarang. Ya. Mereka jelas berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tapi pun tatkala kita kekuburan mereka, kita tidak minta kepada mereka, ya. tidak meyakini bahwasanya pasir mereka itu ada keberkahan. Ya. Ini tidak pernah dikerjakan oleh para Salafus Shaleh. Oleh karenanya kalau kita kekuburan orang-orang Shaleh dalam rangka mendoakan mereka, ya. tidak meyakini ada keberkahan khusus di situ, maka tidak mengapa. Jadi masalah kalau ada keyakinan-keyakinan yang yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Ini pertanyaan bagaimana hukumnya jika seorang sudah niat ihram tapi di pemondokan Mekah menutup kepalanya separoh. Apakah ada dendanya? Menutup kepala ini kalau disengaja ya kalau disengaja maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada denda khusus. Tetapi kalau dia tidak sengaja maka tidak mengapa. Namanya orang tidak sengaja. Mungkin terkalah lagi di bis kemudian kedinginan kemudian dia tutup apa? Uh, ikhromnya kepada kepalanya, ngutup kepalanya tidak sengaja, maka kalau dia ingat segera dia dia buka dan ini tidak tidak jadi masalah. Tapi kalau sengaja berdosa, sengaja berdosa cukup istighfar. Tapi saya rasa yang bertanya ini tidak tidak sengaja atau lupa. Kalau sengaja tidak sengaja atau lupa maka tidak jadi masalah. Tinggal lanjutkan saja <coughs> ikhromnya dan tidak ada denda apa-apa. Allah alam besok. Ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. <coughs> Silakan. Ya <coughs> cepat. Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf Ustaz eh, Kebenan Mbah saya itu eh, Masih melakukan 100 hari 70 hari gitu 1000 hari gitu Tapi kalau saya selama ini mengaji Rasulullah SAW itu Tidak mengajarkan Terus baiknya kita bagaimana Supaya tetap Jadian cucu yang soleh gitu kita, ya, Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita Kepada Mbah kita yang sudah meninggal dunia Kita lakukan hal-hal yang jelas-jelas disyariatkan Contohnya seperti bersodakoh untuk mereka Ini jelas sampai Berdoa untuk mereka sepakat ulama sampai Bersodakoh untuk mereka sepakat sampai Kita cari fakir miskin, benar-benar miskin Kasihkan dengan niat untuk Untuk mbah Ini jelas-jelas sampai, sepakat ulama Kemudian di antaranya misalnya umrohkan, mengumrohkan dia Atau menghajikan dia Ini perkara-perkara yang yang jelas-jelas sampai. Adapun masalah, misalnya mengirim pahala bacaan Al-Quran, maka khilaf diantara para ulama tidak bisa kita ingkari. Ya, Masdar Pahmbali membolehkan. Sementara Imam Syafi' sendiri mengatakan tidak sampai. Makanya saya kasih saran, lakukan saja yang pasti-pasti aja supaya kita keluar dari khilaf. Karena masalah, misalnya mengirim pahala Al-Fatihah, mengirim pahala surat Al-Baqarah misalnya, ini ada khilaf. Saya katakan ada khilaf dan tidak bisa saya ingkari karena ini khilaf diantara para ulama. Masdar Pahmbali bilang sampai. Namun itu diterapkan di tanah air kita. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai itu yang diterapkan di sini. <laughs> diterapkan di Saudi, mereka tidak ada kirim-kirim seperti itu. Ya. ya, Tapi, padahal mereka bermadab hambali. Tapi, setelah mereka melihat dalil, mereka lebih menguatkan mendapat siapa? Imam, Imam Syafi'i. Oleh kerana kita lakukan yang jelas-jelas saja. Seperti ke atas untuk umbah kita, kita niatkan. Berdoa, salat malam bangun kemudian berdoa untuk umbah kita. Kita umrohkan, kita hajikan, kita bikin wakaf. Misalnya, bangun apa gali sumur yang pahalanya setiap diminum oleh orang pahalanya untuk mbah kita kita bangun masjid kalau punya uang lebih lagi kita bangun madrasah ya. ya baru kita niatkan untuk mbah kita ini semua jelas sampai dan tidak dikhilafkan oleh para ulama sama sekali tapi kalau kita bikin ini sesuatu yang baru ini jadi nanti perdebatan akhirnya uh, belum tentu sampai apalagi kita sewa orang ada orang baca Quran kita sewa ini tawar-tawaran Tolong hajikan buat buat mbah saya berapa ribu ,00, 1 juta tawar-tawaran Ya, sudah satu juta saja. Ya, bacinya khatam Quran ni satu juta. Iya, bagi empat, satu orang berapa juz? Ya, dibagi empat. Ini bacinya cepat-cepat. Terus apa yang mau sampai? Pertama dia sendiri dia tidak ikhlas. Pertama, sekarang kita kan mau kirim pahala. Kalau kirim pahala, berarti harus ikhlas supaya diterima, kan? Pahala tidak diterima kecuali kalau ikhlas. Dia sendiri tidak ikhlas. Dia tawar-tawaran. Kalau kurang dia marah. Sekarang kalau dia tidak ikhlas, mana pahalanya? Kalau tidak ada pahalanya, apa yang mau dikirim? Oleh kerana saya bilang lebih baik kita yang jelas-jelas saja. Saya tidak mengatakan tidak boleh kerana ada mazhab hambal yang bolehkan. Tapi yang jelas-jelas saja lebih aman dan terjamin sampai kepada embah kita. Wallah alam bisahab. Demikian saja. wabillahi bilahi taufiq wa lidayah. warahmatullahi wabarakatuh.